Sfântarea Domnului preșelui toți, Fasă dar și văză aibire de oameni, Cu de-auna acum și curulaj în vecii vecilor. Amin. Sfântul meu, te-o gătășa, Și purura și vechi vecioani, Doamne viește, Doamne grește, Doamne viește, vreau să țin de sufle bine cuvințul tău. Ia dimonte sufțulul blagotul, o susțin rugăciune de dragul atma și sănă la sfinților săvin, înalt să Cu mătarea cinci treci de viață, răgădoare, frânspă ale Sfântului, din Chierii Mărturii și Sorul Sfântului, Conor, Sfânta Ielaida și așa celor împreună cu dânsa, în care la păminile o săvârșim, alea ce vântului simț, făritului nostru, vasile cel mare, arhie prin Sfântul Cezare, în capa de ochi, alea ce simță, dreptul dânspării, fărit și al cinci an, așa Da nimeni nu aș fi văzut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 Iarăși, dacă ne uităm în noi înșine, ne găsim în aceste, în aceste percepte atât de frumoase și totodată de sensibile. Dar cum omul din Sire nu vrea să se recunoască pe sine și în ce a greșit și nu este smerit în ce este drept, evident că nici la mintea lui nu poate urca înțelegea acestor cuvinte frumoase. Vedeți, frățile voastre, că în viața cotidiană ne punem parcă niște jaloane, niște ținte care sunt vorbe sau fapte ale unor oameni care au fost schimba de valoare în viața lor. Dacă în lumea laică atâta de frumos este când un percept este păzit, Și bine cu atât mai mult cel ce ne-a zidit, nu ne-a lepădat, ne-a pus această rânduială atât de frumoasă. Nu și șiftește Dumnezeu pe om prin cuvântul prorocului David cât spune aceste cuvinte, ci mai degrabă îl atenționează să pună preț pe cu care este înnobilat de ziditorul lui și totodată, ținând cont de această cinstă, să și lucreze, să nu șopăteze. Având în vedere că omul este trecător, este un simplu pasager, sau, cum a spus iarăși prorocul, omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului. Și iarăși, ținând pom că nimeni nu a sfidat morții, fără numai, că și noi, indiferent cine fi, unde o fi, sau când o fi pe pământ semănați, aceeași legi o Eu Iubiți că veci, ori spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi că, Oricât am trebăluit și am fugărit viața noastră în lume, chiar dacă am cucerit lumea și ți-ai pierdut sufletul, nimic nu ai rezolvat. Sau cum spunea Sfânt Ioan Gură de Aur când era dus în exil către scumpul lui prieten Chiria, Gol am venit pe lume și gol mă voi duce. Acest lucru, deși este pus atât de nuanțat, poetic, frumos, sunt înțelesul tuturora, omul când îi se pare că are toată lumea la picioare, le uită. Aici este cea mai mare greșeală lui, uită că este trecător un simplu pasager de această cale a vieții. Dacă însuși Mântuitorul venit din înaltul cerului a fost atât de trecător viața fiindu de 33 de ani și a fost ucis mișelește pe crucea Gogotei, mi a dat de înțeles că nici noi nu putem da viața. Omul este noblețea lucrurilor lui Dumnezeu. Dacă ne uităm, În începutul sintelor Scripturi găsim că Dumnezeu a zis și a făcut. Dar când ajungem ziua a șasea, face sfat ca să-L facă pe om. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să nu-L înțelegeți de la om cum este alcătuit din țărână însuflățită, Că este Dumnezeu ca noi. Dumnezeu este imaterial, ceea ce nu cade sub incidența minții noastre. Așa că nu poți prinde un gând, să-l măsori, să-l cântărești, dar el există. Așa este Dumnezeu și sufletul din noi. A făcut chipul acesta Dumnezeu din luci și sufrand a dat viață. Să nu facem confuzie între duhul de viață și suflet. Omul este chipul și asemănarea lui Dumnezeu de care se putremură până și îngerii. Atâta de frumos este un om și îngerii tânjesc după el. Un înger dacă l-ar vedea omul ar murit pe loc sensibilitatea lui carnală, nu este dimensionată să vadă în frumusețea lui. Și totuși omul este mult mai frumos decât îngerul. Din cauza că Dumnezeu l-a lăsat pe înger ca să-i sujească omului. Închipuiți-vă și de văs, cei care sunteți mai îndrăzneți și vă ducați în minte. Că să văd un înger, ce-ar însemna să-ți vezi mereu lângă tine? Ar fi incomod. Nu că el te-ar sau ți-ar fi un securis. O năluncă lângă tine mereu să te pârască. Ci nu poți primi spre el și tu îl refuzi. Ați observat, frăținile voastre, că întotdeauna omul când este vinovat, nu te privește în omul. Conștiința îi apasă. Îi apasă ființa să se simte vinovat. Iubiți credincioși cât despre suflet, o istorie întreagă, o pleiată întreagă, semănată de-a lungul istoriei omenirii, Și-a zbătut să înțeleagă ce este. Sufletul este înopreța care a lăsat-o Dumnezeu în acest chip și asemănarea Lui. Este acea putere de stăpânire. Împărăția Lui Dumnezeu nu este lăsată nimănui din Univers, nici Îngerului, ci omul. Spunea atâta de frumos Sfântul Ioan Damaschini, Doamne, rudenia ta din țărână, rog să nu o uiți. De asta a venit Mântuitorul pe pământ fața a Sfintei și a luat trup carnal din Fecioara Maria, s-a făcut rudă cu noi. A murit ca omul. dar am ca un Dumnezeu, a această țărână care era sortită morții, morții veșnice. Iată, dragi gădincioși, nobreța care a pus-o Dumnezeu un om, cum acum începem să ne gândim cine știrpește această nobreță, cine o plătează, cine o mordărește, cine o terfelește, păcatul. Diavolul în care îl cunoaște pe Dumnezeu din începutul lui și îl vede tot timpul, dar a rămas dușman, nu că l-a închis Dumnezeu în răutate, i-a dat posibilitatea ca să se mântuiască, dar îi trebuie mult de muncă. Acesta urindu l pe om, cu mare împerșunare se războiește asupra lui și îl face... prin păcate ca să se certe cu Dumnezeu. Închipuiți-vă un oarecarele om într-o familie nobiliară, începând de la împărat și până la un boier, are stofa lui de denitate. ce însemna un copil de-a lui ca să-i terfelească numele. Ați observat și frățile voastre când vă vedeți copiii la care ați tânjit să-i aduceți pe lume și ați veiat zi și noapte și iubiți mai mult decât pe ființa frăților voastre. Când îl vezi în compania cuiva cu rău, cu nume rău, fama, oare îți convine? acelea de-a tu ai dat poate tot ce mai scump din tine. și ai vrut să ți sparte numele cu temitate precum și tu la rândul tău în viață te-ai să ți spătrezi acest nume cu temitate, că este într-adevăr o muncă. Când îl vezi în compania acelea mârșat din marginea societății, oare nu doare? Ce poate să înveți de la acela fără numai se tot ce este mai rău. Acel rău, fama, acela care colcă în masa de vieri, care sunt păcatele, nu este altul decât lucrarea diavolului. El aici vrea ca să facă din om să-l terfelească știind că este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și prin păcat Păcatul care prin neascultare îi se terfelește haina imaculată de chip și asemănare. Oare îți convine ție ca părinte să-ți lași truda ta de o viață cu multă sudoare câștigată unui rebel? Oare nu stai și te gândești acestei pezaidele dacă i las moștenirea, Eventual și ultimele mele ale zile ale vieții nu sunt în pericol, aș fi un nepugetat și mulți știu că cere în surdină suferiți de acest sindrom. Ne-am coborât în interiorul nostru să-l înțelegem pe Cel ce a murit pentru noi. De vreme ce nu a avut absolut nimic de la noi, că ceea ce spune la sfântul, diale tale, din traletale, Doamne. Toate sunt. Absolut tot din noi este acel ce ne-a zivit. El nu vrea decât să-i tai Lui acel nou de sentiment. Aceasta vrea de la Dumnezeu Dumnezeu de la noi, dragi credin Toată lumea te-am cucerit-o, te-am fi împărat și în sfârșitul tău ți-ai pierdut sufletul, nimic nu ai câștigat. Vedem oameni președinți din ziua de astăzi care sunt ca împărații din antichitate. Chiar pe vremea Constantin, Imperiul Roman număra vreo 25 de milioane. Cei de astăzi închipuiți, găsut, mai mult decât doi, trei împărați la un loc. Și totuși vedem și de aceștia împovărați de greutatea vremii care curge peste el. Stau și mă întreb vreodată, tu cel care... Cândva tânăr și zel și frinde de putere și temitate și la cuvântul tău tăceau toți precum toate fiarele de pădure la răgetul leului, încetul cu încetul vremea îți strânge perimetrul tău. Dacă ai vrea, cineva ar vrea ca să te ducă până unde ai fost tu la tinerețe, tu refuz. nu te mai ascultă puterea din timp. Nu mai concordă cu voia îta ta. Oare de aici nu putem să înțelegem că înprinsim legea umană, înprinsim legea ființei, începem și apoi terminăm cumva. Prin cristatorie este cum termin. Spune înțeletul, Sfântul Apostol Pavel, au voi nu știți că sunteți madularle lui Hristos. Cum voi face madularle lui Hristos, mădularea necurviei? Omul este chipul și asemănarea lui Hristos, că după cum de nenumărate ori s-a spus, nu a luat alt chip când a venit pe pământ, a luat nobilul chip de om. Omul într totul ca noi. Și de vreme ce el a înnobilat pe om, fără numai că tot ce este în om, toate mădularele, sunt sfinte, sunt ale lui Hristos. Și sunt dat în custodie ție, omule. Iar peste tot acest arsenal frumos, sfânt, cast, cum l-a zidit și toți ieșim, În lumea aceasta, tu ce faci din el? Ce faci din aceste frumuseți cu care Dumnezeu te-a Le duci și le vinzi, le schimbi în cel mai obscen Din acest motiv și prorocul David spune că omul în cinste fiind nu a priceput. Acest nu a priceput să nu înțelegem că era incult. Avea nevoie de o universitate întreagă să, priceapă, să se priceapă pe sine și în sensibilitate. Nu a vrut. Că una este să nu poți și alta este să nu vrei. Și dacă nu ai vrut să pui preț pe tine, atunci... Te asemenei dobitoacelor celor fără de minte. din credincioși, ne uităm de multe ori la oameni și dacă mai avem și acces la identitatea lui interioară, la cele nuțiale, te sperim de ce este capabil omul. Într-adevăr, mai rău decât dobitocul s-a făcut. Dumnezeu, cum am spus, nu este al fricii să nu-l înțelegeți ca un monstru, să nu-l înțelegeți o frică de el. ca așa cum nu e frică de cineva pe care lubești. iubești, ci ți-e frică să nu-l pierzi, așa să înțelegem această temere. Pierzându-l pe Dumnezeu, nimic nu te mai ajută pe urmă. Când îți stă medicul la căpătâi, oare ce te mai ajută atunci din tot ce ai agonițit o viață? Toate darurile atunci merg cu tine și vei da răspuns în fața judecății pentru tot ce ai făcut. Tot prorocul spune... Fata Babilonului, fericit cel ce va apuca și va zdrobi pruncii tăi de piatră. Fata Babilonului nu este decât mintea. Mintea care este într-adevăr ca un Babilon, care se târcuiește amestecare, adică o bulversare, un amalgam, ceva confuz în capul omului. Fericit cel ce va apuca și va zdrobi pruncii tăi de piatră. Pruncii nu sunt decât gândurile. De ce de piatră și nu din carne? Gândurile cele murdare care te trag în jos te dezonoreze. Că acel prunc este gândul născut în minte și apoi tu îl execuți frupește. Acela, dacă este să-l iei și să-l Să-ți zici în mintea ta, nu voi face acest lucru, că mă dezonorează. Împătează de șmântul meu. Bine, nimeni nu este curat în lume. Cum a spus și Mântuitorul, că nu este om de desăvârșit pe pământ. Toți greșim, dar sunt greșeli între greșeli. Tot Apostolul Pavel spune că tot păcatul care îl face omul e în afara trupului, iar cel ce desfrânează, în trupul său desfrânează. Pune începătura tuturor păcatelor acest cuvânt, această faptă urâtă în fața lui Dumnezeu. Grați credincioși, având în vedere că El nu ne-a uitat niciodată și nu ne uită, știind că ochii sunt spre noi. Nu ne rămâne decât nădejdea în Cel ce ne-a zidit și mai ales a murit pentru noi. Dacă ne uităm în istorie, Dumnezeu nu a avut moartea păcătosului, l-a atenționat. Prin cei care i-a văzut cineva cum sunt mutilați, să nu credeți că Dumnezeu i-a mutilat. A slobozit Dumnezeu pe diavol pentru faptele lui și momentul acela când Dumnezeu și-a luat acoperișul, protecția de pe tine, el imediat Dacă ne ducem la Sodoma și Gomora și vedem numai câteva suflete s-au salvat de acolo, a slobozit Dumnezeu pe deasa și a venit diavolul cu furie și a turnat foc și pucioasă mărturie până în zilele noastre. Mergem la Iov. care nu era scăpat de sub observația diavolului, se duce diavolul la Dumnezeu și zice, te lauzi, că Io te iubește, dă-mi mie spre Ispitire și să vedem dacă te mai iubește. că eu în fratecări, avea cunoștință de Dumnezeu să îl respecta și aducea jefă după legea care era atunci. Era cel mai bogat din ținutul acela și tântul spre Ispitire, l-a adus diavolo de a, a rămas, singur pe groapa de cu noi a cetății. Nu a făcut Dumnezeu acest lucru și a luat Dumnezeu protecția de pe el că l-a luat spre Ispitire Satana. iar de fiecare dată când a anunțat Iov, s-au pierit turmele, s-au luat foc, hambarele și casele, s-au murit și copiii. Nu îl desfema pe Dumnezeu cum face omul zilelor acestora, să arunce cu barda sau să la ala cu cel ce l-a chiar așa, Domnul a dat, Domnul a luat, fie în numele Domnului binecuvântat. Plin de bube, dezonorat, crăpa de ciudă satana că nu mai avea ce să-i facă, fiindcă avea poruncă de tot ce este în jurul lui, chiar și de trupul lui, atingete, dar de sufletul lui nu stau voi, Și într-adevăr, nu i-a putut Atinge sufletul, că el vrea ca să ia viața. După ce a ostenit satana în ispitire, iar el s-a arătat ca aurul lămurit în cuptor, în credința care îl dăinuia, care îl stăpunea față de Creatorului și al nostru, la nobila Dumnezeu, mult mai mult decât cum a fost. Nu-ți-a dat, spune Mântuitorul, cel ce vrea să-mi urmeze mie să-și ia crucea sa și să vină după mine. Crucea simbolizează o stăneala care trebuie să o facă omul pe drumul mântuirii. Dacă Mântuitorul a avut atâta de osteniți pentru noi, nu pentru faptele lui, gândiți-vă, noi oameni fiind, învârtindu-ne în această masă de oameni și păcătoși, și trepti, și tineri, și bătrâni, cât trebuie să ne păsim și nu este imposibil. Atunci te dovedești că ești încuteaz, atunci te dovedești că ești un nobil în gândire pruncii tăi. Sunt într-adevăr prunci, de viață și nu sunt cruci de piatră care sunt simțitori, adică gândurile pătimașe. În felul acesta ne atenționează Mântuitorul să ne luăm crucea, care nu seamănă nici pe departe cu crucea dăcinului. Cu toată lumea de ne-am asemănă. Fiecare are identitatea lui, are drumul lui, chiar și gemenii, puși sub lupă, nu seamănă. Sunt doar așa cât cadă, sub incidența ochiului, dar având în vedere că fiecare are mintea lui care este de sorcină dumnețească, fără numai ca identitatea ta, unică în toată istoria omenirii. Și crucea îți este unică. Să ții crucea, adică să nu dai înapoi din drumul care l-ai de dus mărturisindu pe Hristos. Spun accentuat aceste lucruri din cauza că, după cum am mai spus, încep să să anunțe vremul. Am auzit, dar nu știu sigur. Frățile vaste, cred că știți, că s-a dat, s-a urmează să se dea o lege guvernamentală, copiii să nu mai poartă cruciuliță la scoală. Mă intrigă cum prinde mult acest lucru. Știți că nu de mult s-au dat icoanele jos. Parcă nu-mi vine să cred, dar nici nu mă miră lucrul acesta. Intrăm, cred că, într-un cont de umbră. Sfătuiți-vă copiii care sunt gingășini de frășilor voastre să-și acest odor de neprețuit. Este șerfa lui Hristos de crucea Golgotei. Nu o spun ostentativ, Doamne ferește fiind împotriva legilor sării, dar acesta este un atentat la Dumnezeul meu. Și nu lăsați acest lucru, iubiți credincioși. Oamenii sunt trecători, au mai fost și alții vitești de-a lungul timpului. Aduceți-vă aminte din istoria de 120 de ani a iconoclasului, împărați vitești, S-au luptat cu Dumnezeu până într-o zi, când i-a scos Dumnezeu, după cum au și meritat. Mă gândesc ce legi vor veni. S-ar putea într-o bună zi să ne trezim cu lege să nu mai batem clopotele. Că îi deranjează pe domn. Chiar vă spun că am primit odată o citație că nu mai avem voie să batem clopotul. Că domnii care vin din nopțile lor, se petrece, în deranjează. Și noi nu facem exces de acest lucru. Probabil că într-o zi vom trece în timpurile comuniste când nu vom mai avea voie ca să mai umblăm în hainele noastre. Probabil că și icoanele, tot prin lege, se vor ridica sub motivație de infecție. Să o infestate. și își de rea. niciodată nu s-a învolnăvit cineva din acest lucru prețuind și sărutând o icoană sau împărtășindu-se. Dar omul, dacă este slab în credință, este foarte ușor de manipulat. Mă gândesc, poate într-o bună zi va veni o lege ca fruncii care vor veni pe lume să se tai prejur, e posibil orice. Toate aceste lucruri care se anunță precum un uragan la orizont, ar trebui să ne dea gândi. Să ne apărăm acest odor care a fost adus până în zilele noastre cu temnitate, și chiar pătați cu sânge acel trapeu, sânge mucenicesc. A venit vremea când să plătească Sfinții, adică să-și arate credința pe față, plătind cu sânge acest odor. Fiindcă nu de mult a fost viața Sfintei Teorului Sfânta Edochia, de-ntâi Martie, Această ființă care era cumplită, stricată în identitatea ei de om, era de o frumusețe tremurătoare în zona aceea Palestine. Prinții își făceau drum de la casa ei, bogățirile erau incomensurabile, nici împărătățele nu avea bogăția ei. Până în ziua când a venit un de preot și-a găzduit la cineva perete în cu ea. A auzit cântarea de noapte. Atât de mult a fascinat-o încât că și-a întors imediat cursul vieții. L-a chestionat în aproape ce cântăre ai spus tu astă noapte. Și acela, spunându-i ce înseamnă omul, ce înseamnă sufletul, de care ea nu știa, a pus întâi hotar și a luat într-adevăr fruncii fiicei Babilonului și i-a scropit pe toți de piatră. Până și diavolul a venit la ea la mănăstirea în care s-a închinoviat și a spus într-un glas mădios, Doamna Eptochia! ce rău ți-am făcut eu, cât te-am ajutat eu în cursul vieții tale, cât sprinzi s-am adus în patul tău și atât ce aveai și acum tu îmi faci acest lucru. Ea era instrumentul lui. Prin viața ei stricată, multe suflete de rămân. N-au uitat-o satană. dar nici n-a putut să-i zconească și să o desțelenească din hotărârea ei de a pune capăt păcatului și a merge înainte. În cele din urmă avea să fie chinuită de ichemoni, avea să fie muncită și apoi să-i se taie capul în numele acelui pe care l cunoscut. Dragi credincioși! Dacă acești oameni, cărora nu ne lipsa nimic, trupește în viață, totuși au făcut o fandare în viața lor, dar noi, mai mici fiind, oare nu ar trebui să ne dea de gândit? Să nu vă vindeți sufletul, pentru un de au apărut fel de fel de organizații care... Își spun identitatea lor, confesională sau programul lor, atâta de calc, cum prânșal. Ai grijă creștine, nu cumva cumpărându-te, intrând în acel nervos și mușcând imoneală să nu mai poți să te întorci. Păcat. Dragi credincioși, Ținând cont de ce a spus și Mântuitorul că toată lumea am câștigat și ne-am pierdut sufletul, nimic n-am câștigat, să punem și noi în început pur Dar nu numai din vorbe, schimonosim o vorbă, un doamnă în ceasul ei, și atunci când am eu nevoie, restul treci, Doamne, la cutie, într-o cămară, într-o debarată. Nici nu fac un prieten așa. dar cu Dumnezeu, că imprevizibilul îți stă foarte aproape și degeaba îl mai strici pe Dumnezeu. Cum a spus și înțeleptul Solomon, când va veni moartea pe tine, vii vor în jurul tău și ce ți se va sfârma, o voi ride. Când te-am căutat, numai cunoscut. Când mă vei căuta, nu mă de găsi. Decât să umblăm în întuneric ca un orb, după cel ce ne-a zidit și ne-a nobilat, mai bine, pic cu pic, să ne facem prieten cu el. Dar nu numai din vorbe, ci și fapte, ca aceea zidește. al rog pe Bunul Dumnezeu, și pe toți prietenii Lui să ne ajute în aceste timpuri. Și încă o dată vă rog, cum a spus și Mântuitorul, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt și singur de-am fi, Dumnezeu este cu noi. Lui se cuvine slava și cinci, în